van rregj bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima kathera wa bat Allahu subhanahu wa taala falenderoj paqë mshira rahmeti allahut çovë muhammedin sallallahu alei wasallam me familjen otit dhe me shokët e tij dhe me gjithat ata taselet e gjeqin dhe pason rrugën e muhammedit alayhis salam deri në ditën e gjikimit Allahumma amin. Vazhëgënderuam me lein Allahu të subhanahu wa taala sot flasim mbi një temë e cila është shumë e rëndësishme në shoqërinë tonë e ajo është edukimi i fëmijëve në Islam. Pasi çdo shoqëri e cila nuk ka një sistem se si të edukon fëmijët e tyre normalisht si Probleme të tjera dalin pasaj prej mos edukimit, dalin edhe shumë probleme. E kush e ka detyrën që ta edukon fëmijën? Kush e ka atë detyrë? Ndajna shkadat pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sot i dhashmi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kjo baza e edukimit. Se kujt i bie përgjegjësia për, për më edukoni familjen i fëmijë. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Jo ku është për juva çoban dhe jo ku është për ju e katu, por për të përgjigj dhe më vonën për gjegje, për Allahut subhanuhu teala, për dhënë të vetëm dhëmon për çka, për ato që i kanë dorën në e vet, për fëmijët e vet." Njështu Allahu subhanuhu teala ka urdhëruar në Kur'an dhe ka thonë Ya ja, ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah ayyutassid qariba sawashpatun vetveten dhe familjet e juja prej zjarmit të xehnemit kjo është urdhër direkt Fëtë Allah shpaton vetvetën urdhër është kanë vetvetën dhe familjet e juja edhe çdo njeri ka dëshirë që ta kësë një familje të hajrit e cila ata emboshtet dhe i ban dobi në dunja dhe në akhirat. Por ashtësia se e vlad i kajrit, të mija i kajrit dhezër të ndërum të aletson i badetin dunja, nuk të be probleme, nuk të be telashe, po të mija i kajrit të amunson që edhe pasi që të vdesish me të ardhën në kontën të anë se vape hala. Atë mija i shërrit të bandë keqen që edhe mazë tukon të gjallë, nuk le me bo se vape pa dhe për zvdekmi të shtimu dhe nume, për arsye se tja ta nuk e kje edukua, andaj dhe dënimi shtohët, andaj puna e parë glëzër të ndërum, ashtë që njëri edhe pengambert, edhe njërzit e thjeshtë kanë bëha prej Allahut, kanë kërku që Allahum një dhonë e vlatë të kajrit, kjo ka qenën duaja edhe ketë pengamberve dhe qëlimi i ketë pengamberve, andaj dhe njëri prej nduja duaj e dua Allahum subhanotale, që Allahut i jape e vlatë t Kjo e dhe fillon njëri halau pa umartu e. Halau pa umartu, o ju beqar, fillajani me dua duke thonë o Allah, ma mund sot që një jetën te me të kam evlat të kajrit. Pararësi se këshu boni dua edhe pengamberi Allahu subhanu vëtala, Ibrahim, ishka tha Rabbi heblimin e salihin, ta o Allah, me jeb evlat salihin, evlat të kajrit. E qaj evlat i kajrit të cilin Allahu subhanu vëtala pas taj e përgazaj dhe i tha Fëbëshërnahu bi ghulamin halim Allah thëa Ya dhamni e vlad të khayrit Kë e vlad i khayrit Endihmoj ata me boj badet Ismaili a.s. Allah subhanahu ta'la Espravaj Ibrahimin me shka Qime e prej dijalin e vet Edhe kur i thai Ya ghulam inni ara fil manami Enni e thbahub O birim thawunen djum për shod që duhet me të prej Qire e vlad i khayrit Nuk i këti më thalë O bab, a hajvan në budolla, shka jeti Jaa Tha, ja ebeti faal ma të umer Se të gjithuni inë shë Allahimin e sabirin O, baba jem Tha, zbatoja që e ja urnin Allahut në ven Ma Allahum para ki me më gjithë prej durimtarëve Kështire, shkaj tha? Evlad i khajrit Për të cilin boni dua Hazet i Ibrahimin, fillim Shkaj tha, rabbi heblimin e salihin O, Allah, ma, ma jeb një evlad Të khajrit, salih I cili është I nudhën e zotit, ja Allah Allah ja këj përgjini dhe tha Këbë shërnahu bi gulamin halim Ja dhamë një evlat të menqurë, të bu, të urtë Qik e evlat? Këshire këshire, lazni Këshire evlat i kërit e ndihmoj ka par i badet E ndihmoj Ibrahimin a.s. që me zbatu një urdhër të zotit në të cilin Allahu i tha Me prej du është ja Ibrahimin Ismailin Shkaj tha babës vët? Tha po, babë, këve më gjetë për i dy rimtarve Këshire në pun dë, dëmënon dinit, fejes kurr er po pun Kur er në pun antuñoys çëra vlad e hajrit kurabanieri doon me siguri e keni ndezuën do dhien e Ismaili dhe te Ibrahimit alay salam që Allah subhanahu tala pasi çaja dha ketë vlad e urdhëroi Ibrahimit me grujen e vet me t'uën në Mekë në shkretirën e Mekës edhe me lanati edhe Ibrahim Ismaili alay salam u rrët larg babaz vet vet se vika disa herë me me vizitu dhe me pa po qire vladi kajrit, kur e er ardhë dhe urit Ismaili a.s. dhe ardhë er Ibrahimi baba i ti, me vizitu e vladin e vetë, dhe kur er, e ardhë, e pa dhe që nuk isha jeti, e pa po e dun një gruja, dhe ku shetit e unë jam tha, gruja e Ismailit, tha anë Ismaili këtu, sa jo nuk e njëfke që e ka vjeher, tha jo nuk ashtë Ismaili këtu, tha banë Isselam, tha thuj, tha dëmaqinit tanë, burrit tanë, që kur dvere leta ndruje pragin e deras thë thujnë e të ndruje pragun e deras kur erdi Ismaili e veti i grujen e vethoj i grua ka ardi kush me në vizitu thë po ka ardi një plak një imoshum i cili erdha thë i të regua që nuk i këtu të kërkoj thë më thë që thuj zëtnijës thë mburrit të leta ndruje pragin e deras Ismaili e mërë veshë që i këna baba i vetë i cili ka orë dhe i ka këshilu dhe i ka thanën ndrej e grujen se nuk ka në partij që ke gruje Këshire vladi kajrit edhe për pun të dunjojës e ngonë babën e vetë le për pun të akhiretit po për pun të dunjojës subhanallah e ladhin mi po kina me këshirë në pse du të marë diri këto që me të ngue jo ti mu kanën të, për interesit tanë tuk e kujtu mi thanën leshej e gruj me shluhe jo jo a i pad Këshira te Ismail, te pelip i xorit ta mu kon Ismail, si me shtu grujen. Këshira te aije Ibrahim, si me elanaj grujen partie. Ha? Ju vaxhëlerë bomakiv u bon pa qefit, si Milan Grota, diku i kanë her. Amë jo kur ti thuj se vladit ton kjo gruje nuk ka partie, këshira te aije Ibrahim. Ha? Se Ibrahim ishte pejgamberi i Allahut, po edhe mu kon ti në rrangun se smunësh bukon Ibrahim alayhis salam. Po ti munosh mënshmuk... këshira ai në rrangun e Ibrahimit i drejt, mos ve bó zullom. Mos ve bó padrejsi. Se shumë njerëz i kërkom për gjallit dhe vetë për arsye se a ju ka kujtuje e emekin se abantamam ati. Krip nuk i qëtë sa duhet, shlej gruje me baban se nuk ka në për tje. Jo, oj dashur, o t'i ndërum, nuk ashtë aty pojinta. Pojinta është që a ju ka ka në dëmanë në razi ma atë gruje se që që ka pritë në mon Ibrahimin a.s. dhe ka pa që gjallit dhe vetë a ju i ban zolom për Ismailin a.s. Ndërsa kur shkojnë herën tjetër, radhën tjetër, shkojnë dhe e vizitojnë dhe e pacinë në mesin, kur shkojnë e trokiti dherën e tha është Ismaili këtu, du një gruje tjetër, i të kushit e të dhe kjo gruje nuk e njoti. Tha A është asështë, ta nuk është Ismaili këtu. Tha ban një salam zotëri e sëmburri tënë, që në të mojë që të prak të dhere se kana shumë pragi mirë. Kër u këthis ma i ndje veti prap gruje në veti dhe ojt i gruje A ka qenë di kushtë të nësot, tha po Tha ka qenë i plak I cilit, tha të kërkoj, po ti nuk ishe këtu i tregova Tha dhe ma leni porosimet, tha dhe një amanet Tha më tha që i maj e pragin e derës e derën Pragin e pasket mirë Tha i ka qenë baba jem të ka përgëzu dhe më ka thonë që i ti ka në gruje mirë Tha me të maj tije Këshirën e vlad i kajrit vë dhe zërë të nd Ibrahimi a rejtë selam E boni tërbi, seft e boni dua Allah O no, Allah e po me vlatë të kajrit E parë, e dyta Allah e përgozojnë pun të dunjajës Pun të akirejtit Erës prova me prej tha, o bo prej Shire, paramenoj sot Një e vlatë, pse e vlatë Nuk në ngon tije që ti me e prej ata Jo me e prej, këshun të qaf Po kur ta urdhërësh nuk të raspekton E dhe një pse vlazër të ndërum Se ne nuk kemi si në rangur e Ibrahimit Dhe nuk kemi nj Apo i prind nuk i ka morë sebejpet që mu kanën Pre atyre të cilët e vlad i vetë ka me respektue Se kanë thonë disa prej selefit, prej parve tonë Prej mështë të vomet me hershëm Kanë thonë vëllahi, kur e vlad i jemë su me respekton Edhe gruja i jemë su me respekton Edhe hajvani jemë su me respekton Edhe dipësa kjo rezultat Sa Allahut i bajgjona Kanë thonë vëllahi, kur Allahut i bajgjona E shëa rezultatin e mosë respektit Të gruja i jemë, të e vlad i jemë dhe të Shkej ka posë më dorë Andaj kur nuk të respektojnë gruja jote E vladi jote Kshirë shak i bo ma Allahum Kshirë shak i bo Kshirë shik i rezultatet ma Allahum Andaj në më në punë e par Vlëzër të ndërëm që qenë ka Njeri me bo duat që Allahum i dhonë sukses Që me edukua të thmi që shlip Allahu subhanahu wa Kjo ishte e para E dyta vlëzër të ndërëm është pika e dy që duat njeri pasi që të bëjë duanë, për beqarin, është e të lipe një gruje të këjrit e cila ka për të ndihmue, për me eduku thmijen. Povla zërë të ndërëm, parashës e nana gruja është shkolla e thmijes. Ajo e këndorë thmijen ma shumëti, se baba është i urdhërum që dalë edhe të kërku e riskon, se gruja nuk e ka bërë, që pas islamit me kërku rësk. Gruja nuk e ka e farësë, Para ta kurt martohet ndanjoni për ju, le ta di që prej obligimeve që i ka ndaj grujës tina është që ai duhet ata, çka me veçmas me ushi, me rujit, mi pa bon në shtëpi, këtë të obligime shka i kanë ndaj asaj. Çto janë? Andaj ndersa detyri detyra e grujës është që ajo me edukojë gjeneratën fëmijëta e atin. Miqëshir. Andaj Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na kanë porositën në atëm çashu shkelë shko. Po bile bile i dashmi Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur njëri tasgjedhë grujë mos asgjedhë vetëm të hershme. Ti isë e bukur. Mos asgjedhë vetëm të pasur. Mos asgjedhë vetëm prej familjes të ngushtë. Me thonë një familjan familjes a kjo vajzë. Po na ka mësuar i dashmi Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që njëri kur ta marton një gruaje ta marton me kushte, ti kërkoje disa kritere, disa cilësi, disa sjellte. Edha ka thonën tunkahul maratu li arban martohet gruaja par katër xhana par katër sene tunkahul maratu li jamalha martohet gruaja per bukurien saj qi me gjet një gruaj e cila është e bukur e cila është tërhece e cila është ka ti e do bën fitne edha kjo është lejuar në islam e li gruën e bukur e para e dita tunkahul maratu li malha Tha martohet gruja për pasurien, për madhë A shëlejume, mirë po Jo mu kanë qëllimi final pasuria Kështë në më fund të adidhë nga në diri më fund E treta dhe tunë ke hunë marë atu Linësebihe dhe martohet gruja Për prejardën e sajtë Qërë familje ka, qërë suleole ka Kanë e ka babë, kanë e ka vla Para ta du të mishirë njëri këtore thona Dhe e katër të thotë Pëdhë kur biveti dini të ribet jedek Lëpe atë e cile ashtë petare Kanë me të pshu durët Kanë me të lumë të ndurët Pse? Se njeri i cili dhe me thonë vlëzër të ndërum E li petaren Indihmana jo petare A mi edukuth mitë e saj Par arsye se bukuria shkon Pasuria mundët me shkue Edhe familina asaj Vlavin, babën, kojdi kanë Nuk jam mërë matan shpi Nuk i mërë të shpi e jote Ato mesin shpinë e saj Ndërsa ti atë të cilën kemë e morë, këshira është petare, këshira është e cilë e i respektojnë urnët Allahut. A i qënë urnët Allahut në vend, që kur ta mirë shtinë shpjenë tanë, a jo mi respektu e shka Allahun sefte, mos me të ratu me Allahun, me e falë në mazin, kur të largosht i prej asaja, a jo mos me bas zina. Kjo është dëmë thonë a i cilën shka dhut me kërku grujen, ju beqartë, shkinën kur ta libni ne i grujen me i pasë shëta. E ka martu, ka për ju shka një Ngonë është ka dhëtë Allahu subhanu të lanë Kuran Thotë Allahu subhanu të lanë surët u lëfurkan Ato të cilët janë martu dhe si kanë ditë këta punë shadud me bojë Allahu ju ka thonë atyre dhe neve Në ka thonë Kuran Walledhine e kuluna rabbena Heblena min ezwajina Wa dhurrijetina Kurra ta ajun O Allah O Zotima Ti cilina i këdonë të në këtët mira Heblena na jep neve Min ezwajina bani gratë e tona Edhe thmite tonë atët të cilët në i knasë shë në sitë, me të knasë, dhe më dhonë, në sitë, shire, ju të cilët jeni të martu, më bënë halak e të dunjo. Se munët, aj Allah i cili ka dhanën, atyre mend, edhe zemër, me jo më drishu mendjen edhe zemërën, edhe grujes tane, edhe vladit tanë. Andaj, dhe më dhonë, punis ka thmija tërbije, para se më martu e. Me dua, edhe duke azxed, e zxed nana në hajrit. Para shësie se nana është ed Dushmë karkuaja e cila është fetare, së pasuria, bukuria, edhe prejardha këtkëto publikan, pum, po pu harxojkan, ndersa ajo e cila më të shfetare. E keni ndaxhu me siguri një rast i cili një, një gruaj e cila pas ka shku burri saj, që kanë martu đuhem thonën, ju të cilit i marton i çikat për pasanik, ngoni këtu. Pas ka shku ni gruaj në ditë ni burr te spija e vet edhe duke një një një shpi zakonisht e pas ka pas me rak me blesene kur ka që një shpi edhe një ditë shkan dhe gruja tër e burin ka kratë, ka durët me këshisha ka prunë kure, o oh, oh, viran pas ke prunë kur gjanë, kur gjanë s'ku më prunë kur ja këshirë një shenjë mba dhët, kuj ki pas këtë shenjë dhët, o të i gruja, këtë shenjë e kën pas për imot i poti s'ma ki pa, dhët, këtë shenjë ti thës ma ki pa, kët e cila ndihmon që me eduko thmit, nuk ti këshir, nuk ti kti, nuk ti këshir shenjat pasi ç'a të bën do vjet. Transmetohet që një, një musliman i mirë pas ka pas zakon ka nakon i vjetër i shtim mosh, por nuk kanë an plak. Edhe e vesin xhamatika të notish, i roti burr. Thënë ti ose dersant i shtin mosh, por nuk po ki ruda, nuk i plak, kjo e di nuk duko shumë i vjetër. Po çka ka sekreti i kësaj? Ndën e sekreti sa shkash E marat gjematlije njoni që e shkaj ka vet E qënë të shpia i vet dhe i thot Gruje sojt i gruje Berë një bostan Ja be gruje bostan i thot Po i gruje thot Jo qëtë bostan, një qeter Shkon gruje prap, ja be Po i gruje thot, jo qëtan Një qeter Edhe këthet ka ki dashamiri i cilje veti Me herët i thot, a i tupati Shka thot, po valloh, jam tupat, shka thot Po dua lo jam po të paçet disa rrit i thon grues sonë shko bërëni bosan tjetër, ajo të njëjtën ajo ka aprue vota tjetër nuk pasqe. E thotë çikeun në komshtimun e blaq mua. Këshire, "Po çe bararsi, sa in nuk ime më ka komentuar me tonën, o burr, po ti skipru kur gjang." Këshire, "Me me me ne, me thonë ti skipru, shka lip hala. Shkam korrit para mysafirit, jo, ajo nuk e ka korrit burrin e vet. I ka thon burri vet." Bujërëm, cëta shtabije Disa herja ka prut njëjten, subhanallah Këshirë gruja e kajrit E cire atë ndihmon të tje Prej filimit Ndihmon A me gruja e shëjrit, cka të të me bo? Aja thot të të të të burë Thot të i qetë basan i Kipru, qeter së Kipru Shka po të bosh së më tanë Me thonë që ti Kipru qeter A ndajt dhe zërët të nderun Inshallah pak jo ke për hajgarë, mu relaxue shum, Më së mi ha mojtë shumë Tempo m Ta shthim të pikat të cilat vlëzër të ndërum Duhet njëri mi pasë që me eduku grujnë e vetë Duhet pikat të cilat mi pasën që me ndi muën edukim Shka duhet me bo Pasit që banëm do E zgëdhëm grujnë e kajrit Shka duhet me bo të ashti Ngonë shka duhet me bo të ashti E para që duhet me bo ati bob është i mukon shembol të tjër Mukonën shka Shembol i urneki ma i mirje vladit tanë Pse? Pararësie se kjo është e pa mujhme ti e urdhra në vladin tam për diqka, ndërsa ati nuk e qashtu që i thue. Bile kjo është e urrejtur të Allahu dhe Allahu në dhe më kuran, ja jo lëdhina e menu li me takullu në malat e falun. O ju të cilët këni besu, pse e thoni atë të cilët nuk e veprani? Ke bura makëtën e inda Allahi e më takullu malat e falun, është e urrejtur dhe e madhe të Allahu me thonë atë të cilët nuk e veprani. Para mendonë kjo është e pamuajshme dhe e pa logjikshme. Mi thonë vladit tan ti me baban, këçi këtu mos rrin. A? Ti je rënçok i më i mandonj. Shembulltira e porti ësh më kon shembulltir. Jo mi thonë vladit tan, kur të vere mysafirët e tjerë apo porxhelia apo dikush të dera, mi thonë dil me baban, thuaj se nuk jam këtu. Ti mirëherë e shtin prej fillimit e rrejt. Shembulltir. Çish mund të më thoni babë vladit vet? Shkoj me vopën Taravis son nam du shkund çajtorë kamë luajt korta sonte. Paramendoj çfarë shëmbulltire keqe. Çfarë shëmbulltire do në vllazër të ndarum. Kur ajo ja nona e cilës është e pambullume, e cilas ka është një ket jasha normave ka dal. Çish nuk e lip as Allahu as i insanllku. Shka dhe i that vozhas ton në vozës vet i that me nona mos dil shumë me net se nuk ban. Ajo është kreta kur dalen një sikur ajo çika është. Paramendon kjo është e mujshme para me ndonë një babi cili eftat e vladit të vetë a gjërën, ndërca i nuk a gjërën, subhanë oh Allah i ladhimi, para me ndonë, Allah zëni, këto i kina në lagët tona, musë mu bon e udrënë në shumë, dje po është rast, halë më konkret, lagën ton, pe 20 minuta para eftarit me cigare në dorë i shkonë njoni, po ishe me kere, disë mujtë e munalë me koritët, sa Allah u seftë e ka koritët e jone, Mir po kjo morr çisha i shkonte shtëpia vet. Para e vlotit vet marrohet me baban, çejnat e priti iftari me bardhak ndoq. Anya shëmbëltyra e keqe. Pastaj thot Behoç, ka shumë rrotat që vjen apo telefonata. Vjen valllloi telefona në telefon anathirin. Anathini thot as pse e vlotja tu morrë. As pse mush mi mem pagas. Këshillom çka me babahoc. Po ti çish me të këshillu, se ti pim vak nuk i këshillon vet. Ti ha ja namaz jo, ja, a baner dua Allah marr somik te evlat. Valla behosh ve kum shkon Armen. Po çish atë? Çish polip që Allahu subhanahu wa taala me ti bën edhe evlat të tu të çajit. Ti nuk jesh ëmbulltur. Ti nuk axhiron, ti nuk fal namaz. Gruaja jote nuk është e mbuluar, edhe në fund ti li prej vajzës tona jo me të boe më e mirë, më e ëmbulltur, an laxhe, me edukat, me namaz, me fe me tana e të anatërat. Po ai nuk mund të më bëo vllazni kur ju nuk jeni çish doni. Andaj edukata e parë që bova atësh e shtëpisë është ëmbulltira e para e dita është tërbija apo edukata me vëretje, duke e hikë vëretjen duke e të rejshë vëretjen shka e vladit tanë, kur dëboje me e të rejshë vëretjen dhe mi thamë me baban kështë nuk ba me veprua së kjo është e ndalume në islam edhe kjo Allah subhanu të reka ndalue edhe kjo Allah subhanu të reka ndalue këtë kjo ba dhe zërë të ndalume duke i aba atyre shka duke i eduku prejnë fmini prejnë zvoglem duhet me eduko fëmijën çështna ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edukoni thot me namaz dhe ngritni për namaz mi i thir për namaz fmi të y kuj kur i ka 7 vjet thot kur ti bën 12 vjet se tokat madh nzetaahin domon bilik më herat tha kur të hin moshën madhore bilik 10 vjet atje tha rreth ni ka pak tha shkam shoni prej për masa ka pak tha se ato ne ngriten me fona namazën në çose nuk e fali kshira islami Në mëson edukim me vëretje Se eftë me ju thonë me babën du të mu falë Amo kja për baballar që i falën Për baballar që i falën Se eftë e falën një ju mas evlat të juj Parashtu i se shumë baballar banë Ta gvalik Këshire, thot Unë e thot Së muve thëmi e stampin 7 vjetë Haloba nuk merëvesh kë i vogële Po mirë masis merëvesh të të peçën shkullëti A? Masis merëvesh Pse e që në qërëve ti Amo këtë puna do njëosh, ai më u zhvillu, truni më, më, në, më trumel, po u zhvillu. M'u bë më imëç, më sfameç Ramazan. M'u sfame më trumëll. Po ti e ke çon shkollë që ai më zhvillue, më përparu, më avancu njëtë në vet. Amë kur vëm puna te namazi, ja xhallahu, alaj vogël është. A më hoqën zvanbeve kështu se duhet më mësu namazin. Duhet më mësuet që ai ja, si më haxherue. Ja alaj Irina, siveti ka bë 15 vjet, për lëkshoa, s'po mund të nget shumë Ramazanin. Po prej tashi ai duhet më mësua. Sai kur boti i madh, atë s'mundesh ti më mësu. Andaj vëla zë të ndarum, transfetohet çeni bab, i pas ka thonë evladi i devë gjithnjë mos haxherosë je i vogël. Kur kanë bënë i madh i pas ka thonë me babën dush më haxheru tashti. I thotë bab, po ti s'më kimsu më dat pim fillim. Kur do të haxherum me shoktë mi, ti më thëshë jo se i vogël je, ka shumë baballar çshtu. Mbaqë ju në xhami jo, më ka jashtë, plot po. Të cilët i ndalën evladtë vetë më haxheru duke i thonën, halaj i ri, halaj i vogël a i ka bënë e pas më të vjetë, halë thët i vogël, po që ar i vogël Allah i drejtoft, që a i e ka obligim dhe me thanë ma gjëru Ramazani, se ka hinë moshën madhore, la ilahil Allah, andaj dhe zërë të ndërum, duhet edukata forma e dytë, ishte që në shpit duesh me urdhru e vladin ta, me eduku me vëretje, edhe me urdhër, duke i thonë që me bëma se duesh me këshirën, me fa namazin, edhe shka me e keqja, namazin e sabahot, të cilin, Shka nuk e falin as vet prindrit Po pas taj duhet E vladit të në tim jam suqi 5 vakte i ka namaz Kër ti thysh me babën i ki 5 vakte namazet O cëni është sabaj A kor i kori shkreti nuk e kabo në shpinë e vet Përveç e ramazani duku u kalë drita namaz sabaj Kër nuk kalë dhe taj Kër ku se banë në shpinë sabaj A i thot me babën kër ti jam shonë kushet dhe shadetit dhe namazit Shka i thot I ki na pazok tani mas. Mir be bab, ç'ka i pensi, icilia, sa i kulcan xhumëzat e këta. Sot sa boj, po kur falot kjo? A vesh Ramazana? Jo bab, edhe jashtë Ramazanit duhet më fal. Po jashtë Ramazanit te fal vetë jo. E çish kemë urdhnu fmijën tan? E nçov se je për atyre që edhe jashtë Ramazanit të fal, duhet ta urdhrosh fmijën tan prej moshës 7 vjeçare, ta mësosh ta falë kanë namozen e, ka e sabahut. Çi kur ti boj 10 vjet apo 15 vjet, kur shkosh me haprizhumin Mësme ta hina i baksat iftirës që me tanu në bapë i ku ta nina Se dush me mësu që e ka urdhër farz namazin Andet dhe zërë të ndërum me mësue duke e o të rejtë gjëvëretje mësme rrejtë Duke e o të rejtë gjëvëretjen që mësme morë dëmanën Mësme lutë komarë, se thmite tonë lujnë komarë Met madhen lagën tonë luatë komara bastore Sfarë ska Edhe baba e, e vladit dhe të paret Qka me shku me blitë gjëvrek Apo me blisin bagaqën shkollë Ander vazatënder umdudmia thërëg vareçën. Dhe më thonë baban zvan kjo, "A më çish me bomba to baballar të cilët luajn vet, edhe dëm mi urdhruu fëmitë atyre që mos luni." Kjo është alo problem. E fëmi duhet mi edukoj vëza të ndërum, më o tëreq vareçë mos i bëh haramat. Është interesant, jo çmula udhrua, jo çmula udhrua hasha wakella. Allah washilart madharum. Wallahi mi o tëreq fëmijëve vareçën për një fëmini mi msuqi zban, edukohet edhe mësohet, ku pa raste shumë. Kom babëm i cili kur këaib këngëra, të cilat shtrejn muzikë, se muzika haram, kur shtrejn këngërat muzik, vallallahi bilajt Allah i ka zbrit këngërat anale. E kom pas po fëmijën i ka thonë nuk hipin këngë, përdon muzikën. Përdon muzikën vet nuk hipin këngë. A msuaj, ja ka treg vërejti ndikush. Edhe fëmia më bëu mësu. Unë çikëm te më shku mi kundom me, bo, me, me shkum, baban se muzika. Shkuëm në qendër traktore këtu, aty muzik mrena. Tha babi tha muzika haram. Ajo më bëbë na të haram por ne sunenon na këtu. Ajo mësuaj prej tashit që duhet të mundon muzika. Jo që më lavdru, mos kujto ti kush e hoca tek më kallëzu. Sa Allah vetë nincerë vlatë deri në fund kam u bë. Allah na rujtë vlatë ya Rabbil Alamin. Allah i boft hajërë qaja Rabbil Alamin. E duhet të edukojm prej fëminias që mos të rrenej, mos ngoj muzikë, të falin namaz, para ashi se kjo bota prej fillim, o vllazni, prej fillim. Me mor përdorë kur ti ke se dy vjet më thanë të se namazi. Ha të shkojmë në xhami. A më ku e vëllot djetë këme të pa? Hajt me babin se shkoha në qajtore në kafe Hajt me babin se shkoha atëni Shkoha këtu, kur si përmine të gjamina Kur si përmine të zoni A i nuk e din shka anë amazin më staj kur të rritet Allah i nëjë përmisov të fmitet ton jara bilalimin Dhe zërë të ndër unë E tre të apik E cine ashi Ti edukojmë të fmitet ton Pre mënire vë ashi të ashi kojmë me kanë shëqërohet Se dhët për nga El ar-rajul wala din khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nierja shmfenë shokut e vet dhe le ta shikoj sicili prej yush kanë merr por shok. Ti e bop. The mia joti shivogul, i kanë mbjet 8 vjet, 10 vjet, 15 vjet, vjet. Ai nuk din me kan duhet moshat shnuar. Shshnohet me të mirin, me salih, me talih, me të mirin do me të keqin. Ma ato tjerin, mbadhma ato tjerin u gban. Andaj ti du është të shikojsh me kanë shashroët të mija jotë. Shire, kanë e ko shashri. Kanë e i harambashti i cili të madhëm deri njët në otës duke një shpi, apo e kanë i namazdi i cili shka farë namaz. Edhe i ka prej muslimanve të cilet e vlatë të tyre i pengojnë prej namazit apo me ato të cilet shashroën me namazdi. Edhe ko shimë, dhe unë i di shumë mirë. A i shkreti është razi baba, mu shashru e vlatë i vetë, thot mos të mbahet trumellë, thot mos talosh njëri ditë xhaminjes, thot na dal pak në parko, vëdit. Le ta xej në shoçnitë ta, të cilën asht ka e relakson kapakën, janë një of. Xhumon edhe shtunën e çetot çka, na për jetë, na për jetë të mëshi juë. Këshillë kit pitoshit e prish. Nuk e këshill më kanë shoçërohet me njerëz të mirë, po thot mos u mesë thot çka, në ta di çesha çije ta zhivohet i pakës ta dalen në shoçnohet. Edhe kja është puna më e keqe vëllazër të nderu që njeri nuk ja shikon e vladit vet me kanë shocërohet andaj vla zërë të ndërum këshynë me kanë shocërohet e vladit vet se pengamberi sallallahu alaihi wa sallam me një adit tjetër ka thanen la tu sahib illa mu'mina mos e shocëro përvec se muslimonin besimtarin wala jekul ta ameka illa taqi dhe mos ta haja ushimin tanë përvec se i devaçmi ta gvalia muslimoni hakikat andaj Kanë thonën të madhvjetëshmit, apo një poeta arabë ka thonë Lëtës el anil mërë i was el ankarinihi Ka thonë mësë vetë për njëri, për vetë për dosin e vetë Fe inë në lkarin e bil karini i këtëdi Ka thonë se shokin me shokin i merë cilësi të atina Shokin me shokin i merë cilësi të atina Wallahi njëri me bo me nejtë me njërëzit këshirë regullisht Wallahi në ngurëcojë të zhenë Wallah in çonse nuk ka duhanxhi, mas fakti kamënismë me zbutën çndrimin e vet ndaj duhanxhi, -gji, duhanxhive. Në çonse nuk ka komarxhi, kamënismë me në çndrimin e vet ndaj komarës. Në çonse nuk ka zinachar, kamënismë me në mendimin e vet për zinachar me zbut. Katak. Edhe ata janë njerëz që ato gabojnë, edhe... a? Nuk e vën të madhe. Andaj vëllazër të ndarun qiret, fmija jot më kanë shachrohat. Fmija jot bukën e kujt pe han? Qi në çonse dën me pasën 8000 në tan kontroll. Shiret mia jot me kam internet. Mija jodme, telefon internet. Shiret mia jot me kanë kon telefon rregullisht. Subhanallahu eladhim. Se njëri duhet ta ta, ta kontrollon. Jo më bëj xandar, polic, miç për mi krijemi ne. Nuk jam duke thonë kshu. Jam duke thonë atë që më i këshillu dhe më i këshir. Shtëpinë ske më i këshir me kam pa po shoshnuat. Jo më u bë rriç te për mi krijemi ne rregullisht. Sepse do të kë bëj monotonie edhe fëmia kur nuk ngon. Po mu bod më bë domethënë asha me kër, me ditë me kam pa po shoshnuat, me këshirën. Para sihise ni bab, ni dit vajza e tij kish pas haru telefonin në shtëpi. Kishre vajza e ka haru telefonin në shtëpi dhe baba e merrti këshir numrat, emrat. Duke i këshir emrat e gjeni emër të habiteshëm në në mesin e emrave. Ati shkruan i dashur i loçka. Ah, baba si prishet zemra. Dhe, subhanallah, po subhanallahu, shforti qi që pas kom. Unë po mendoj çiçka e mirë në shtëpi a nuk e nejt. Po ngon e shka hasht. Kur babë e merë dhe e këshirë ti telefonon qikës vetë, e këshirë numërin, i kuj kana ki numër, ti telefonoj, kush kana ki loçkë, kush kana ki i dashër, kure she, qiki loçkë dhe ki i dashër, kana ajë vetë. Ajë vetë, loçkë i dashër, ja ka shkujt ajo qikë babës vetë, se ka dashët babën e vetë, e ka basë loçkë dhe të dashër, dhe ja ka shkujt numërin babës vetë me emër, loçka i dashër. Këshirë tërbije, kur të abaj që vlad ta kontrollosh me kan shoshnohet, a ka e vlet ta hajerit, a ka shoshni ta sherit, vallahi po. Ndajoneni ndodhi e cila ka ndodhur me njerzit e cilet pendoan. Inshallah i kem edhe nje tra pika, edhe, i krym, edhe, pika, edhe i krym. Shynë, akci, e krim, edhe dy pika, anëto edhe e krim. Psyne kur njerri shoqërohet me njerzit e qe, e çon edhe motrën e vet me Bozino. Ndajon e kë ndodhi. Ka ndodhur në Arabinë Saudite. Ne dhori i ri thot isha për njerëzve të cilet Kisha dëshirë me jetu jetëm Thot dhe Duk e vazhdu në ata Thot shkum edhe ma thell Ja fillum të konsumajmë dhe të përdormi drogën Edhe kur ja fillum Dhe të përdormi drogën Shëshnjë e drogës tha Duk o shëshnu e tha në fillim than Përvoje, ma i pëshim pa fare Përvoje, përvoje Deri sa tha u bona i më varur Zavese në bona prejsar Tha u bona i më varur Ta derisa ato thon nuk u mipshin. Tha ja fillova me vetma për shtëjë, se jine të çmushme. Po derisa thot, unë thot ja nisem me bë bon harame të mdhoya, me bë vjedhë dhe kështu me, me radh, me radh krime të mdhoya. Derisa një ditë sa tha ju thash bër më vathi se nuk po kam shka me pije, nuk kam shka me bë. Bon. Tha ato më thon ta jap na me nikush në çoh se na i bje motrën neve. Çere ku çon? Shoçuria e keqe. Në çoh se nuk e kontrollon e vlotin tan. Tha derit tha sa unë e qova motën teme, e cilja tha ishte endershme e urt, tha i thira ato një dit në shpijen teme, dhe ata tha e nëzera para par atyre, tha dhe u banat që unë i sfe një dhe sfe shoh, tha e mura ata shkadasht të me morë unë e drogën, hi ka në dhomën tjetër, dhe jo u lash ujtjëve tha motërën teme kinjën, tha dhe ata e mura dhe tha banë në zina. Subhanallah e ladhin, shirë shoshlija keqë, me bo me pasën ti shoshline keqë, o ti djallë, Ato të chtinë edhe familjen të anë nderin të anë me të amonë në parkam Andaj shikoje ti kanë e kije Me kanë pashashnot po e vladi it Që mështë me të amonë pasurien të anë E vladin të anë qikën të anë Grujen të anë në parkam allan aruj Kjo është vëllëzër të ndërum Që duhet të shikojmë me kanë shashrohet Duhet të shikojmë me kanë e kaje urnek Lëtës el anil meri, os el an karinihi Mos vetë për njerin, po vetë për shashrien e ti Fe inel karine bil karini i këtëdi Se shokim e shokim pjekat Shokim e shokin një merë zanatin Mos më vetë Edhe fjall e vjetër pëpullore të këne është Mos më kalëzokëm kushije, po kalëzokëm kanë shok e kije Mos më të rego kushije, po të regom kanë shok e kije Shë duhet, vëllazër të ndërëm Shire ka në ka shok Kur Talipi si i shdikam për gruaje, çelë kanë koshësheni. Kur Talipi i shdikam me adventikën, kur Talipi i diku shikën tonë, këshire më kanë shotsheno. Si çashnohet me njerëz të këçi, di çavajësh e këç. Allahu na premisoi çashrinin tonë ja Rabbi Elamin. Një ashtu tjetër çka duhet më bëv vëllezër të nderuam është njëri ta udhëzon fëmijën e vet. Ta udhzon ka e mirë, ti jep jo e shans atij Kur ta bëni vepër të mirë, ta shpërblen. Kur ta bëni gabim, ta dënon. Mir po edhe të mirën kur ta bëj ta shpërblen. Parashisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i udhëkë fëmijët e vet dhe fëmijët e cilët ishin në mikshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si Anas ibn Malik, i cili ka qenë shërbttor te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush në çorë edukate ka pas? Çfarë edukatori ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? që shka qenë të arprindi e nësi radhjallahu anhu trasvetan dhe thot që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asë një herë kur më ka urdhru dhe unëse kam zbatu su më kam shuë asë nuk më ka ofenduë subhanallah e ladhin tha një ditë tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me urdhraj tha një pun me kryje dhe tha mu e tha eca, tha duke kur dule prej shpis, prej odës, pengamberit sallallahu alaihi wasallam Tha unale i poshtë të thmi duke luita u habita, tha unale ma ato duke luit. Tha duke luit, tha ka përcej kaloj Muhammedi sallallahu a.s. dhe më tha, ja, enes. Tha, a nuk e bona që atë shkatash? Tha, valloi ma zëgjerëni. Nuk umë të shortoj, mjani pëse se bona, pëse? Tha vitë më tha, a nuk e bona, dhe tha, e, cishkoj e e kryti punën vetë. Këshire Muhammedi sallallahu a.s. Edukatori maj mirë, andaj dhe thmi në tanë kur ta ur Mos ju bandam thonën rregullisht monaton për mikrëmi në. Kur ta urdhosh ka e mirë, dhaje zbaton e ban, tja t'a shpërblesh ata. Kjo ishte ajo të cilën duhet më e bë bon njëri. Që duhet njëri të edukon me shembulltir, ta edukon me çka, me vërejtjen duke atërheq, ta edukon çka me shoqëri të mirë duke udhzu dhe duke këshilluar me ne, dhe ajo çka është tjetra, që mu ruit prej rënës, prej dallaverës, që evladit mos më bë bon ata. Mos me, mos me rejna, mos hakat një mi thonë vladit tanë, në qohë se kalon me pes, apo ti sënë të rrihur se kina musafir, une baba ka me të ablej filan sinë, dhe ti si ablejnë, ti vetëm se i duke rejnë dhe i duke bani shëmboltir të keqë. Dhe gjëni një gruje në kone Muhammedi sallallahu marivu sallam. Një gruje e cila e pa Muhammedi sallallahu marivu sallam, atë nanë atë gruje duke thirë e vladin e saj me dorë të mbilur, të mshëllë dhe duke i thonë O e vladja më eja këtu aframën nga të meje Sa unë ka me të adhanën i hurmë Hëtë së ka se ta hurmë Muhammedi sallallahu mariju sallem I tha, i tha se i gru, i tha hape dorën Qërë e dorën? Kërë e qëli a pa hurmë ndorë? Tha vallahi Tha më konë se se nuk e ki pas ta hurmë ndorë Ka pas Allahu me të shënu prej rëna cakeve Ka pas Allahu qka? Me të shënu prej rëna cakeve Allah në ruj Andaj vëzër të ndërumë Njerë i duhet këse kujdes që shëh edukon fëmijën e vet, me çka e ushon fëmijën e vet. Sëmuret nesër, Allahu subhanahu wa taala par shkaq ka sa që errejn, me denun, me baban, kalume, iska, tablini, bici, të rrinë. Me dënum, më shkruaj të prej gënjeshtarëve. Subhanallahu. I thumë baban, nëse ose ka lëmë peska me tabelën i bicikë me to çak, ti sja blej. Rranoc, e shat që e vladi ti t'lejohet me rrinë. Nëse me baban sonte rriort, nesër kam të çuë me lut PlayStation. Nëse me baban kështu dhe kështu, edhe ti nuk e ja realizon. Ti e rëna cak, ti e shkak gënjështarë, dhe ti nuk mirët fjala dhe e vlati ose redin që ti nuk i qëmë përëm ti me të venë. Bobën e kamë rëna zhjithët. Andev dhe zërë të ndërë unë, pasaj qysh në lipna për e vlëtve tonë, që ato mu konë shëmboltirë dhe ato me në i zvarftirën. Dini që në ditën e kja metit, preasaj shka duhet me ditën që me dukuet të mitë tonë është dhe mi ulana atyre emra të mirë. Pas së xhenditën e kiametit atë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, bitej ju i kanë muthur me emra të cilët ju jaundoni. Pre edukatosh një ashtu që evladvet ju, çka ti rritni në frimën islame, duke ja u preh akikin, duke ja ulën emrin, duke ja boshka, duke ja ujek flokt në shtatë ditë këshme radh, hake të cilat ha, janë që mos një ati, ma fal domethënën, në fillim të të fmijës posa li posa liu çka li, duhet të bëj. Mirë pa ajo shkaneve në intereson vëzër të ndërëm, o ju të cire të do njëmi pas të thmit e khejrit, dretonu ka Allahu, subhanu të le. Lipën e prej Allahu që Allahu t'ja udzon thmit ka khejri. Lipën e prej Allahu që Allahu, subhanu të le, t'ju udzon ka emira. E pata një pytje, dhe më thonën, rëtha asaj, dhe me këta inshallah e mbaroj me këtë pytje dhe përgjigje, se a e ka për obligim e vladi apo reja mu kujdis për vjehritë. Këpiti është për shbongët Në mesin ton e ka farz Reja cila ka artë e ti mu kujdes për vjerit Në vënë e këto mirë Filimisht Si pas ligjit islam Si pas islamit Si pas shqiptarijës Si pas islamit është që ajë cili duhet mu kujdes për babën dhe nanën është burri, jo gruja Të e ki farz Jo gruja jote Ajo ka ardën për ti të shpia jote Ska ardë për babën të nanën në të anën Anda ti e ke para obligim. Edhe dikush dhe dikush mos sa ket shqipton dhe më thonë në hoxha's duke thonë mos më i këshir. Mir po gruaja rea nuk e ka para obligim për më i këshir ato. Pse? Ngon e këtu. Para arsyes se, arsye se gruaja vjen te burri, ju plesin ti më u prek, po inshallah ma bën i Allah. Tan. Para arsyes se nuk ka librin e Allahut, as sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos ne këtu. Se çejmë më mjaboh, më apo më thon po du të më i këshir unë e në fun ka me të regu përgjigjën këshu komplet nuk ka asna jet asna dit që është obligime reja me këshirë reja jo vallohi si dhe mëso ju burra të cëllet jeni martu edhe dilni me lavire zina me ba dhe mu knax në pushim me shku ndërsa gratë e ju janë shpikin i mbiu i këni mshil këshirë ma babën dhe nënë aja bro ro brejsh Rob aja ta këshirë nënën tënë dhe babën tënë më shumë se ti Ajo të mëndon kujdeset për shtatin atyre, për ushimin atyre, kure janë të smut, kure janë të shnosh, ajo kujdeset. Ndërsa ti, del dhe thue, qka gruja du të më mikëshirë, jo i shkrit. Ti nuk i morën shërptorën shpi, s'ki morë asë rëbreshën shpi, po ti ki morë gruja e cila ndajteje ka obligim, ti për ti, qefet e tua me ti qumëven, dhe mo me fletë me ti, ti kur kërkom preja sajë, çeta ka fars dhe fëmijët tu më të eduku dhe shka për mu kujdes për shtëpinë tona. Çeta ka obligim gruaja, për baban tan, për nënën tona, të, për tëra kanë nuk e ka obligim, ti ke obligim. Andaj do zër të zërtendrum kë nuk është domethan obligim i femrës. E rres me të këshirti. Po a dot mos me na këshira. Jo, Hoxha nuk thot këso. Edhe Islami nuk na thot këso. Mir po na e dina ç'i traditat e tona, ç'i kera këtu në Ballkan, ashereja, kujdesat për pleçnit. Edhe pengamberi s.a. nga ka tregu dhe nga ka thanan që e vladi e koh obligim më kujdis për ta E re e masis e koh, shka me ba? E masis e koh obligim, a je koh obligim burin me respektu A je koh obligim burin me respektu pa A tërë buri, qëfar obligim i koh ndaj Allah unë ndaj pridme, i koh mi respektu prindrit Atër ajo le ti ndihmanë babën dhe nanën burive që i respektanë. Lusë mi Allahumë, subhanu të ratë që Allah të në dhuroj e vletë të kherit. Lusë mi Allahumë, subhanu të ratë që Allah të në bajt të respektu shumë, ja Rabë l'Alemine. Lusë Allahumë, subhanu të ratë që Allah të në bajt mëshme më në më respektu printe tonë, ja Rabë l'Alemine. Allah në i faldë babimet që i bajmë dhe i printe tonë, ja Rabë l'Alemine. Allah i uzzoh të rinini istam e ka istami, ja Rabë l'A Allahu na bota se këtë ditë të Ramazanit, Allah t'na i falë mëkat të tjerë, Rabbel Alamin. Allah na vot për xhenet për xhenetlive, ya Rabbel Alamin. Allah na mbroj frejzor mit të xhenemit. Allah t'i ndihmoj muslimanët në Siri, Allah t'i ndihmoj muslimanët në Siri. Allah t'i ndihmoj muslimanët ana kambotës ku janë. Allah t'i ndihmoj muhajidët ata që lufta, ya Rabbel Alami. Bismi Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah t'i ndihmoj të sembunta muslimanëve. Allah i sheroft të samurit të muslimanëve. Allah i fugarat të muslimanëve, Allah i furnizoj me rizëta Allahit. Wa ahru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.